Сан-Франциско, 2001. На світі є красиві міста, а є надзвичайно красиві міста. Сан-Франциско – це такий кайф, після якого нікуди вже не хочеться повертатися. Один Алькатрас, чого вартий. А золота брама? а справжня брама китайська у Чайна Тауні. Сан-Франциско – це Ліберті, це Біт, це Старі Гіпарі, музика Західного Узбережжя – це Геї. Пьотр Вайль цілком влучно пише, що Сан-Франциско – це Захід. Західніше за нього вже тільки Схід. Сан-Франциско – це Сіті lights або ж Ферлінгетті. Сан-Франциско – Ферлінгетті. Загалом, це весела сумна історія, моя незустріч із Лоренсом Ферлінгетті. Починаючи з жовтня, я сипав мейлами на адресу його книгарні. Граст. Хай вже називається по-нашому вогні великого міста. Проте, що в перших днях квітня я сподіваюся бути у Сан-Франциско з його золотою брамою. Чи не прийняв би він мене на півгодини? Чи не погодився б відповісти на кілька моїх запитань? Випити по філіжанці еспресо? Сфотографуватися? Пустити на двох косяка? Але відповіді на мої періодичні відозви не було жодної. 7 квітня. Супроводжуваний каліфорнійсько-українськими друзями. Їхні імена перелічені в моєму вірші «Каліфорнія Dreaming тому, де всі ми по черзі кидаємося в пекельно-зимний океан, а потім глушимо на березі з пляшки хорватську сливовицю, так от, супроводжуваний новими друзями, я увійшов до святая святих біту і всього американського літературно-мистецького нонконформізму до книгарні «Сіті Лайтс». Я добру годину лазив її поверхами, не у стелажах, перетрушував книжки, набори грамофонних платівок і фотокарток. На стінах висіли велетенські чорно-білі фотопортрети, на яких можна було, зокрема, побачити оголеного, включно з чималеньким статевим членом Кінцберга, або молодого Андрія Вознесенського в російській зимовій шапці з опущеними вухами. Людей було валом – не тільки тому, що субота, а й тому, що місце культове. Місце культу. Хтось міг би сказати сатанинського. Переходячи другим поверхом від раритету до раритету, я не міг не зауважити в певному коридорному відгалуженні дверей з табличкою «Видавництво». Тобто Лоренс Ферлінгетті мав би сидіти десь там, за ними. Я трохи потоптався у коридорі і врешті рушив на пролом до чорношкірого менеджера. «Чи міг би я побачитися з паном Ферлінгетті?» «Я перекладаю його вірші. Маю кілька запитань. Півгодини. Не довше. Півгодини. Лише півгодини. Голий щит, Півгодини!» «І я вільний перед самим собою птах». «You know, man!» – сказав на це менеджер. «Містерові Ферлінгетті, 82 роки, і в нього не так багато часу. Вчора він повернувся з Нікарагуа, завтра вилітає до Греції. В нього не так багато часу, мен. Щоденно з ним хочуть побачитися 30-40 людей. Він не може всіх запросити, бо в нього не так багато часу. Напиши йому листа, він вирішить, чи зможе. Це єдиний вихід, мен» бо в нього не так багато часу. Йому 82 роки, мен. Мені вдвічі менше, сказав я, але в мене теж не так багато часу. Відкладемо це на потім, коли часу в кожного з нас буде просто таки досхочу. На потім, на потім. Потім був перехід через Бродвей, і хтось ну зовсім як Ферлінгетті на протилежному боці. Потім на світлофорі загорілося зелене, і ми рушили назустріч один одному. Я не став зупиняти його на переході між тими автомобілями. У нас обох уже не було на це часу.